you、mm -hmm. China anifusa kubwa ya dunia, wa Afrika atusila ziedamu. Marekani wawo walishanza kufaidifusa za China pamoja na kuwaponda. Marekani kakopa sana China kuliko nchi zote. Wa China anisoko kubwa duniani wako biloni moja nukta nne, Afrika atunawawuzia nini. China inafadhili miradi mingi Afrika kuliko IMF na World Bank. Mfadhili wa makala hii ni asa moili wa uzaji na wasambazaji wa mafuta Tanzania. Mwandaaji ni Dennis Mpagaze, mimi naitua Ananias Edgar. Na hii ni sehemu ya tatu. Awami ya tatu ni dola ya zuu. Mwaka elfu moja na rubana sita kabla kristo ilibuka dola ya zuu. Dola hii iliduum paka mwaka miambili ya msina sita kabla kristo. Hii ndio dola ilioka kwa muda mrefu katika historia ya China. Ilitawala kwa miaka miya saba themana sita chini ya watawala thilathina saba. Kiongozi wake King Wu alikuwa na vipaji vingi katika siyasa na jeshi. Lakini pia ndoa alikuwa kiongozi mwenye busara China nzima haja wa itokea. Alijenga nchihuru kisiyasa na kijeshi. Usalama wa watu na maliza ulichangamka sana nchini. Watu walipata muda wakufikiri sana kwa sababu hiki, wa dirindoa. Kadiki kipendeheki walibuka maguizi wa filosofia jamii na jeshika ma kina Confucius, lao na Sanzo ambao mawazo yao yanaiishimpa kueleo. Sanzo ndo yule mjesheri kujana filosofia kiliwan terfai wani thawzan. Lakini pia alikuwepo Confucius aliezaliwa mwaka miatano wa mtina moja kabla kristo. Huyo ndo alia wafundisha wachina kwa binadama na binadam ni kiumbe hatari kuliku viumbwe vyote duniani. Alifundisha viongozi kuwa waungwana. Alisima madaraka ni kama mchanga jinsi unavu ya kumbatia kiganjani ndivu ya navu kuponyoka. Kumbe ni bora kuridhika. Alifundiisha kwa mifano kama yeye sio nazareti kwa saidi yampa kwa wanyakilindogo sana kuwelewa. Siku moja kwa Confucius, akiiwa kwenye matembezi na wafasi wake. Walifika ameineu ya makaborini wakamu na mama moja na li ya kuchungu. Hakamuli zana liyani ni yule mama kasesa baabamu kwe mumeu na mwanae wamewawa pale na chui. Sasa mbona hutoki hapa. Confucius eliuliza. Mama kajibu usiondoki kwa sababu hapa hakuna serikali katili. Confucius ya kaogeukia vijana wake na kuambia mnaona. Serikali katili inatisha kuliko chui. Hekema nyingine za Confucius hizi hapa. Namba moja. Haiyalishi uko slow kiasigani kwa kuwa unasongambele basi hainaneno endelea kusonga. Namba mbili usifanyo urafiki na lofa kama wewe huyo ata kuchosha tuu. Namba tatu, pale unapoona malengu yaku ya megoma usiabadilishe, badilisha mbinu na zotumia. Ukichoka kutembea, vuaviatu usikati migu. Namba ne, kama kuna mtu unamchukia, basitambua umishapigua. Namba tano, usipoteze muda kumpa ushauri mjua, ji sana ata kuchukia. Namba sita, ikiwa wanakutimia mate nyuma ya mgongo, basitambua ukumbele yao. Mwanafalosafa mwingine ni lauzu. Huyo walizaliwa mwake miatano sabina moja kabla kristo. Yeye aliwafundisha wachina kutumia zanakili kulikunguvu kama wanataka kufanikiwa. Falosofa hii wachina wanaitumia mpaka leo katika kufanya mambo yao. Wanajenga madaraja kwa akili ya juu sana. Lao anasema kwenye kufikiri raisisha. Kwenye ugonvi simama upande wa haki. Kwenye kazi fanya unachokipenda. Unapuamoa kujiringanisha na kilamtu basi kilamtu tata kuzarau. Kuhusu wengine lao alisema kiongozi mbavo ni yule ane zara uliwa. Kama huwa miniwatu unawafanya wasiwawa minifu, mtu imara haonge i ana tender. Kama unataka kupata kila kitu toa kila kitu. Dola hii baadae sana ilianza kuanguka taratibu kutokana na marifa kungezeka. Wajiwaji waji walikuwa wengi, kila mtu ajithani ya naweza kuwa kiongozi. Ni kama sisi leo huku. Hata bogaz ya na haki ya kugombea na wengi wakigombea wanashinda. Matokewe yake ndo haya mazongi ya noyotokea leo Afrika. Watu walikuwa hawambili kiwakaibuka wajiwaji waji wengi. Nchi ikaingi kwenye machafuku ya mudamrefu mwisho we dola ikaanguka. Awamu ya ne ni dola ya kinu. Dola ya Keen iliduum kwanzea mwaka miambili shuru na moja kabla kristo hadi miambili na sita kabla kristo. Dola hiyo ilikuwa na wafalume wawili tu. Keen Shi Huangdi. Na Kiu Erish Heed. Mfalume Keen Shi alianzisha dola ya Keen bada kuyunganisha china ili ukwemichanika. Iri izi chanike tena alipiga marufuku uhuro kufikiri sana maana ndo lioleta shida huko nyuma. Vitabu tofauti na kilimo na tiba alivita vitabu vya hovyo. Aliamuru vyote vichome moto na vika chomwa. Aliwazika wasomi miane na stini wabubezi wa falusafu ya confishaz. Nchi linyamaza kimia. Watu alifunga midomo. Aliefungua, aliliwakichua. Aliamuru matajiri wote hukamjini iliwasije kutumia pesa na ushawishi wawo kumpindua. Aliamuru matajiri wote hukamjini iliwasije kutumia pesa na ushawishi wawo kumpindua. Viongozi wote wa majimbo na mikoa aliweka wanajeshi. Alibana kilakona na kuanza kujenga nchi. Aliweka misingia utawala inayodumu mpaka leo. Kutawala nchi kupitia watumishi wa ajiriwa na siu majambazi. Lakini pia alianzisha sensa ya makazi na arithi na alijenga ukuta mkubwa kuilinda china zidia wavamizi. Kutokana na kuimarisha ulinzi kilakona, alijidaikwamba ukowake utatawala china kwa miaka elfu moja. kaja kutawala miaka kuminanetu ukapoteana alivyo kufa tunichi ikaingia kwenye machafuku makubwa hakuna aneijua li vokufa awa miatano ni dola ya han mwaka miambilina sita kabla kristo liu bang alituliza machafuku yaliujitokeza bada ya nguku la dola ya kin na kisha kuyangusha china tena kupitia dola ya han aluyanzisha yeye mwenyewe Nchi ikaingia kwenye utulivu na ustawimu kubwa. Falosafo ya Confucius ikafufuliwa tena. China ilianza kufanya biyashara rasmi na nchi za magaribi kwanze ya muaka miamuja 30 kabla crystal. Walifanya biyashara za kila aina kwanze ya misosi mpaka anasa. Ruti hiyo ya biyashara iliitua Silk Road. Ruti hiyo ilianza enzi za dola ya shia. Ilikuwa ni barabara ya kilometa eluf sita na mianne. Ruti iliyamba kufuatwa kutamkuwa china kuelekeke kaskazini magaribi, ikapita jiangwa la takramakani, ikapanda milima ya palms, ikavuka afghanistan, kisha kandelea mpaka levante, ikavuka bari ya mediteranian, ruti iliyonganisha dola za korea, japan, india, wajemi, misri, ugiriki na roma. ウ ch、um、n ンギリアノウワ a ビアシャラウィレタルウウウウアンピアディニンピアファウサファウンピアアアナサウンピアタマドニンピアナマゴンジョウマピアヴィレヴィレ l ィレンチネチナウマ a フウザイディコニャシルキュウロディアリ a アマコポロウファニャビアシャラウァヴェネスコアキナバサニオン h ントニオラキニピアドラヒアハンイリアンシャバロウゼカリカンチンバリンバリドニアニジュニシュ i ナンビリンワクフムリナコミナネ e ネスコ Ilitangaza Silk Road ikuwa uriithi wa kitaifa. Awa mia sita ni dola sita. Ilitawala mwaka miambili shurini mpaka miatano themanatisa. Kwanguka kwa ufolme wa Han kulipelikia China kuingia kunyimiaka miatatatua sinatisa ya vita ya wenyewe kwa wenyewe. Kibindi hiki walikita The China Dark Age. Maende leo na ustaarabu wa China ulisimama. Ikabaki ni nchi ya washenzi na wahuni. Kwa huliwa kwa huliwa kwa huliwa kwa huliwa kwa huliwa kwa huliwa kwa huliwa kwa huliwa kwa huliwa kwa huliwa kwa huliwa kwa huliwa kwa huliwa kwa huliwa Zilibuka koo ndogo ndogo kugumbania kutawala china iliojia machafuko. Familia hizo ni dola ya huu, dola ya jini mashariki, dola ya liusong, dola ya kikusini, dola ya liangkusini na dola ya chini kusini. Kaskazini ya china ilikariwa na majambazo kutoka Asia. Nchi haikuwa na mwenyewe. Ilikuwa kama shambala bibi, Pamoja na vurugu hizi, lakini bado wa China waliweza kufumbua mataroli ya kubeba mizigo na matumiza maka ya mawe kama ni shati. Awamu ya saba ni dola ya su. Kwanzea mwaka miatano thamana moja mpaka miasita kuminanane. Ginerari wa jeshi lazu kusini, Yangzhan, alimaliza kipindichote chavita kilichudumu kwa miaka zaidi ya miatatu na kuunda hima ya dola ya su na yeye kwa empara. Alijita empara weni wa su. Mwamba anakumbukwa kama moja mashujaa walioweza kuwaunganisha wachina wate bada machafuku ya mudambrefu sana. Emperor Wen alivunja rekodi ya kuwa na mechepuko miwiritu tofauti na wafalume wengine. Jamali mpenda na kumweshimu sana mkewake maliki ya dugu. Alianza kuchepuka bada mkewake lipokufa. Halafu nimekumbuka kitu. Hivi unaelewa kwa nini wafalume wanakuwa na wake na mechepuko kibao. Katika kuongea na waze na kufunuwa vita uvyakale ni libaini haya. La kwanza, tendu la ndoa liliongeza nguvu na uimara wa dolo ya chifu. Wakati kila mwanamuke anabufikia mshindo, ndivyo uformu ya chifu unakuwa na nguvu na imara. Namba mbili wanasema, ya limaji ya mshindo wa mwanamuke ya naongeza baraka na neema karika familia na himaya ya chifu. Namba tatu, hata katika ndoa, mwanamuke asipufikia mshindo hiondoa haiwezi kwa na mafanikio. Number one ni asilimia shurini tu yawanawaki wote dunia ni ndio huu wanafikiyamshindo wengine wanatoka hola number two manamkewako si pofikiyamshindo saha ukufanikiwa number three jinsi manaume unavokuwa na wananawaki wengine unawafikisha kunyamshindo ndivu mabaya kwenavyozili kuwasupa number saba nimkosi na lana kuboza na manaume unapofikiyamshindo kabla ya manamkewako. ん di umana wa zungu wa kase ma, ladies e first.nambanane, ladies e first, i hainamana hakisawa aunini.manayake afikem shindo k a b l e m w a n a u m e m w a、um e、k a mia sita nane, m f a l u m e wendi na yeye ariagadunia.ni bade am tutuaki wa k i u m e kumua iria r i t h i k i t i u y i m totalitwa yang dong.yang dong alimua nakakayakem kubwa. Dogo, hakaanza kufanya miradimi kubwa pingine baba yake yalimchirewesha. Mwaka 168 wen, alianza mradi wa kuchimba mfereji mkuu kuunganisha Beijing na miji mkuu ya kusini mwa China, urefu wa kilometa elifu moja na miya saba. Kabla ya rally, njenye pesi na yaharaka kusafirisha mizigo kwa garamanafu ilikuwa njia ya maji. Mfereji huo ulitumika kusafirisha mazao na hivyo kuchangamusha utumi wa China. wa mfereji upo mpaka leo. Ni mfereji mkubwa duniani uliotengenezo na binadamu. Lakini pia alimarisha mpaka wa kaskazini wa China kwa kujenga upia ukutamkuu na utenganisha China na Asia. Alitanua China mpaka Vietnam na hadi kaskazini ya Asia zikawasemi ya China. Lakini majaribio ya kimatatu ya kufamia Korea kati ya miasita kuminambili na miasita kuminane kufeli. Yali wavunja moe wa China na kwanza uwasi. Badai wa nyonga kama yeye ali voa nyonga ndugu zake na ulimse mo malipo ni hapa pa duniani ukatimia kwa usahihi sana. Moyo mfisa wakiwa zamani bwa na liu juan di e alindesha hila zaku muwa. Awami anane ni dola yatang. Dola hii iritawala nchi a china kuanzia muaka miyasi tukumina na nehadimia tisa na sababu badai crystal irianzishwa na kamanda liu juan. اليجيتان Gaza ufalme bada kumuan falme suli yangu na watu tuake kita bua chakwanza kuchapisha duniani kile chapisha china kipeniche dolahe ne kita bua wabuda kina itwa damoni sutra ne kama designer bibliahevi kile chapisha muaka miananes china nane bada kugundua printing press utawala watang uliweka ulinzi mara katika roti asiriki na kuvutiwa wageni wengine kuingia china. Wali pokiawamia jikibao na kuwarosu kuweche kwa mani. China ilishudia wamisionaru wa Kristo wa wakuanza kutoka kujemi. Wa sana zauchoraji fasi, mashairi na muziki vilivumasana furuburudani. Wakurima walipeo arivi na kuachana na umanamba katika mashamba yawatu. Sheria kandamizi zilifutwa na mfumwa kodi kuboreshwa. Hawajama walifunguha teknolojia yauchapaji wa vitabu. Baruti. Dira za majini za kuongoza meli na kiberiti. Lakini piha wajamando waligundua ugonjwa kisukari na kushauri vyakula sahii kwa ugonjwa hao. Waligundua mtu mwenye kisukari mkoji wake una sukari nyingi na siuchumbi. Lakini piha mtalamu wa kwanza kugundua chakula cha mtu mwenye sukari ni buwana suni simiao. Alisima mgonjwa sukari asipigigambe na misosi nye wanga. Alisima mgonjwa sukari asipigigambe na misosi nye wanga. Hawanji ali gundua goita inatibiokuwa thayro di grants zanguruwe na kundo. Sijiwi hataki sioelecha thayro di grants na wala sita kikujua. Mwakami ya sita tisini dole yatang ilivamia na mchepo kwa mfalme na kujitangazewa malikiya. Alietoa malikiya wozeti anakuwa delisha jina la ufalmo tang kuita ufalmozo kwa sababu ana saba yeye ni uza wa familia hio iliotawala china miaka nyuma. Uzeti an, akandeka historia yakuwa manamkuwa kuanza kutoa walataifa la China. Mama alitawala kuwambia kubaini, manahata kabla ya baadhi dijina latang, ndoa alikuwa mtawala kupitia mume wa kwekuanza muaka miasita sina tano. Ufalme wa kuazole dum kuwambia kumina tano tu. Chini ya utawala wake, chini ilebuka kuataifa nyengo vokuba yakocho meduniyazima. Mama alimaliza rusho chini. Ali kujyakupinduliwa na mwaka leo fwa taka kataka kamba. Ali vekufa dola yatang, ikaindelea na maisha kwa ida. Mtawala wa michezo tang ali pinduliwa na generali wa jeshi na kumuaiyeya na atatu watu wasiliyo kumsumbua. Meji tu ya zamani ilikuwa mnyama haswa. Dola yatang ilianguka mwake miyatisa nasa ba nanchi kuingia kuni machafu kuyawa kuwa wao. Awamiyatisa ni dola tano miliki kumi. Hiki nikipindi kilicho futa bada kuanguka kwa dola yatang. Kipindi hicho kilianza muaka miyatisa nasa bamba kama muaka miyatisa nstini. Nikipindi ambacho china ilingia tena kwenye vita zauenyekuawinyewe kuamudo miyakampsina tatu umpaka pale. Ulipo ibuka dola ya song na kumaliza machafuko yote. Awami yakuu ni dola ya song. Dola ya song iditawala kutoka muaka miyatisa nstini hadi fmoji miambili sabina tisa. Dola hii ilianzishwa na mfalume taizu na kumaliza kipindi cha dola tano na hima ya kumi. Kipindi cha utawala huu kilimocha mpunga kilikuwa maharufu sana na ndio kilikuwa chakula kiku. Walipo leta vya zivitamu vikawa chakula cha watu wa chini. Vya zivitamu vilingia china mwaka ifumwaje miatano na stini. Ufalume huu ndo ulikuwa wakwanza katika historia ya dunia kutuwa pesa za noti. Lakini pia dola hii ilikuwa ya kwanza kuanzisha jeshi la kudumla wanamaji mwakilifu moja miyamoja therathina mbili. Walikuwa na meri kubwa zilizobeba mpaka askari elfu moja. Sila za kwanza za baruti kama vile mishale ya moto, mabomu na mikuki ya moto vilianzishwa kipindi cha utawala wawasong. Uchumi wa china katika wamuhi ulikuwa maratatu ya ule wa ula ya yote katika karini ya kuminambili. Mwaka elfu moji miambili shurina tisa ufalumu wa song. Ulifamiwa na wa Mongolia na kwanzisha dola ya yuan dani anche kigeni. Awamu ya kuminamoja dola ya yuan. Ufalume wa yuan uliansa mwaka elfu moji miambili sabina moja hadi mwaka elfu moji miatatu ustina nane. Ulianzishwa na Kublai Khan alikuwa mjukuwa Gingis Khan mtukatili sana kwa ikutokea karika uso wa dunia. Ukiuli za mtu, aliefanya ukatili mkubwa dunia ni kwa binadamu watu takuambia ni Adolf Hitler. Wengi hawajui ukatili wa Gengis Khan. Gengis Khan alikuwa mtawalo wa Mongolia Empire. Ilikuwa ni empire ndogo sana ila ahadi kufike karina kuminatatu Mongolia alikawa taifa kubwa. Walipanua taifa lao kwa kuyapiga mataifa mingine na kisha kuyasajiri katika himaya yao. Walikuwa na jeshi katili sana. Iliongozo wa nambwa wa nejebe, kublai, jilme na subutai. Wa mongolia wakujua maana kushindua. Jamaa walipiga esha nzima wakapiga ula ya mashariki. Wakapiga Russia. Wakapiga mashariki ya kati. Walishindua kupiga Afrika huku kulikuwa na wanaume umisimama akina mansa Musa. Bilionea wa siku zote. Gengis Khan aliwafanya vibaya watatari mana ndiyo waliomuwa baba yake. Baba yake alikuwa mfalme wa Mongolia. Alipu wawa Gengis na mama yake walishi kwa tabu sana. Ilibidi Gengis kipindi hicho aneto temuji ya jyungi na makundi ya waasi hada kaibuka kwa kiongozi wao mkugwa. Wakamuita Gengis Khan yani muamba mkuu. Sasa livofika kwa waliomuwa baba yake aliambisha watuwarifu watu wachingwe. Mkugwa. Walichinja karibu mchinzima. Sehem zote alizo tawala walibaki watu wafupi wafupi hakutaka ma giant. Hadi leo ukanda wote huo wa Asia watu wengi ni wafupi. Alitawala kuanzia sehem ya China, Afghanistan, Armenia, Georgia, Iran, Iraq, Kuwait, Korea, Pakistan, Takei, Moldova, Turkmenistan, India. Uze Pakistan, Tajikistan na Sehem za Russia na kote huko waliache watoto. Kwa Mongolia, ulikuwa napita jangwa la Gobi sehemu ambazo jami nyingine ziliogopa kupita. Gobi ndo lile jangwa andegi na meli zilizawai kupotelea pale kunye pembe tatu ebimude triangle. Zimekuja kupatikana jangwa la Gobi huko china. Pembe tatu ebimuda iku bahari ya Tranti kikunye makutano ya kisocha bimuda. Miami, Florida na nchi ya Puerto Rico. Ndegi kipita juu ya eneo hilo inavutu na kupotili ya humu mazima. Ni kama pale nungu izansba. Nkipita na ndegi mnasikilizia muziki wake. Ingawa penyewe hapa mezi ndegi kama bemuda. Gengis Khan kila lipopita lijituwa lia wa Rambo na kuzanao hovio. Kwa mjibwa utafiti ulichapishwa katika jarida la American Journal of Human Genitives, kwa mjibwa utafiti ulichapishwa katika jarida la American Journal of Human Genitives, Unasema asilimea sifuri nukta tano ya watu wote duniani ni uzawa Gengis Khan. Usikose, mwendelezo wasimulizi hii ya China. Mwandaaji ni Dennis Mpagaze, mimi naitua Ananias Edgar.